wa e shaluan në Muhammeden abduhu wa rasulluhu. Thume emma ba edu, të gjitha falëndërimët, lëvdatat më të plota, janë vetëm për Allahum gjelle gjelaluhu, kryusin e botrave, zotin e gjithsis, vetëm Allahut i bindemi, dhe vetëm ati fale dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa të mirat, salavatët për sëndajtjet e tona, për shëndajti të zoti Gjellë Gjellalu hu, të gjithët të të buara, të kënjeri ju mësuhësi i njërzimit Muhammedi a.s. pastaj mbi shok të ti besnik dhe të ndarëshëm, pastaj mbi familjen e ti të begatshme, mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilat e ndjeki në rrugën e ti me të mira dherin e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, Në gjemartëlitë të ndëruar të pranishëm do të filojmë me një ligjeratë para khutbës duke i nda dhisa minuta për të shfletu diçka nga libri i Zotit nga suneti për nga mberi tonë sallallahu alaihi sallem e duke undihmu e me shpjegime dhe komente të djetarve që të ashtojmë një hurin, të ashtojmë valigjen e përgaditjes për takimin me Allahum të barekja vë te ala nga se dhe kjo është kuptimi i tubimit dhe i bashkimit në ditën e gjuma ditë të cilën Zotë Iho Njëllit Gjellalu e ka caktuar në javë për të mbledh dhe për të tubue në monirë që më staharojmë Allah Njëllit Gjellalu dhe në monirë që atat të cilat i ka kap gafleti i ka kap harresa i ka kap neglijenca janë harrue në dhejtën e kësaj bote Allahu Gjellegjelalu hu i tubon në i tubon në ditën e gjuma dhe hu përkujton me begatitët që da të, të vakatanë Allahu Tebareke vëtjara. Te të ndërruar gjëmatli do të vazhdojmë sot edhe me një vlerë të edukatave do shta edhe e fundin nga kjo nga kjo vargi i këti titulli që ta rumbullaksojmë kreta at çka thuhet në libra të muslimanëve mbi vlerat e edukatës dhe të rrijeve, të cilat janë morale, por kanë të bëjnë me imanin dhe kanë të bëjnë me, me Islamin. Vlera e radhës është një vlerë, të cilën dietarët kanë thënë se pa këtë vlerë, në mungesë të këtij virtyti, në mungesë të kësaj terbija dhe prania te zemras me kete cilsi njeriu i zbehet apo i rrezikohet imani pra pa kete cilsi pa kete moral pa u furnizuar me kete t cilen do te flasni me lejen e Zotit xhe ljalaluhu njeriu i rrezikohet ndrushmoria dhe mbajtja e frenave te imanit te ti nga se imani edhe islami të cilin neve e jetojmë dhe mundohemi me e praktiku dhe me manifestu në jetët tona a i shtohët dhe paksohët. Ndë njëherë është më i fuqishëm, ndë njëherë është më i zbehur, ndë njëherë është më i fort, ndë njëherë është më zaift. Pra kalon gjendjet të ndryshme imani në zemër, qysh kalon edhe vepra gjendjet të ndryshme. Njeri ju ndë njëherë është më i fort me vepra, dhe njërë është më i liqështë. Pra, qëndrushmëria dhe pa qëndrushmëria i manit varet nga disa sebepe, nga disa shkace. E ato shkace janë prej grumbullit të cilët i përmendëm. Dërsa sot, në ka ngellit e një shkak i cili është tejeti rëndësishëm e që duhet neve me u furnizu me ketë moral në më nirë që ta shtojmë edhe një shtylë, edhe një sebet i cili e mban gjall imanin ton edhe thejn ton të cilën e besojnë para Allahu të bareke u e te ara është fjalat ndëruar gjëmatli për një vyrtit të cilën pe nga meri jonë sallallahu alaihi sallem në gjuën e ti e ka e mërtu me emrin e shëgja ka than pe nga meri sallallahu alaihi sallem në lutin të cilën e ka bap para Allahu gjellegjellalu ka than Allahumme inni es eluke shëgjaate wal jekin ka thonë bëjnë nga mërë i jonë sallallahu a.sallam ka thonë o Allah kërkoj prejteje me mdhanë guzim dhe bindje o Zotë mjep guzim dhe bindje Nabi, për bindje në kemi fol dhe sa sot dhe t'lasi për lejën e Zotë i Gjelalu për guzim fjala guzim tek neve Pordorët shpesh har jo në vendin e duhur. Fjala e gudhim shpesh har nuk është në vendin të cilin e ka pordor Zoti dhe e ka pordor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dorasa në gjuhën e Kur'anit janë gjëra të ndara. Andaj Allahu xhellahu alai ka thon librit tavat furqan. Furqan do më dhan i papërzim. Kur thuhet një fjalë nuk shkon më ende të tjera kur thuhet tjetra, nuk shkon me njët e kjo, e cila është përmen për para. Pra janë sendet të ndara. Dërsa në fjallorin ton, shpesher, fjallet e mira ndodhë mu përdorë jo në vendin e duhur. Dhe fjallet e këqia mu përdorë në vendin e gabushëm. Por shembul, njerëzit sot kur dojnë me lavdru dikan, i thonjë shejtan. Dhe kjo në gjuhën e kur anit është të jetë ndalume. Dorsa neve e shohmi në në pordorimin e njerëzve se si i thon dikujt e kanë porcollim me i thon i aft i zoti e i thon shejtan. Ishte shejtan dhe e kanë porcollim me elandru. Dorsa kjo është në xhim. E i thon fjalë të, të ronda, e kështu me rad. Dhe fjala guxim është nga ky nga ky pordorim Shfarë nuk vjen vendin e duhur. Andaj para se më fol, se si e shef Kur'anin, dhe se si e shef hadithin e pejgamberisë sallallahu alejhi dhe sellem, ka vler, të vlerë, ka të edukat, ka të virtë të mall, guximi, meqenë guximshëm. Meqen trem, mos me qen frigacak, mos me qen çiqart, mos me qen i tërheu. Ekso me radh, neve ne fillimisht duhet me definu, ngase qërat nëse nuk definohen Atëherë, me ndohët se po flinjët për një shka tjetër Filëm ishtë duhet të definojmë fjallën gudzim Dërsa na definimin e marmi nga, nga Kur'anët dhe nga hadithi për nga berit Alehi Salatu Ves Selam Kanë dhënë djetarët Gudzim në gjuën e Kur'anët dhe në gjuën e për nga berit Alehi Salatu Ves Selam Qëfar do me thanë? do me thamë gjurë e u e këdem në gjuhën e pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallem fjala gudzim e ka për qëllim me qen me vrap dhe me qen për para kjo është fjala gudzim kur vjen në kuran dhe në sunetin e pengamberi sallem që do me thamë se i ka dë dë shtiva me vrapu dhe me dalë për para. E të na guzimi kështë përdorët. Për shembul, njeri ju të cili rëzikon i thohet i guzimshem. Njeri ju i cili bën veprat të cilat zakonisht njerëzit nuk përlijon aty, ata i thohet i guzimshem. Qofte dhe i korruptum, qofte dhe dalavergji, qofte dhe jo me dignitet duke punu, ata i thohet egozim shumë, por ai nuk ka punuar dinitet. Ndërsa në gjuhën e shariatit guximi vjen gjithmonë në në vlera. Guximi vjen gjithmonë në vlera, vjen në vepra të mira, nuk vjen në vepra, në vepra të shija. Për shembull, nëse një njerëj mobilizohet, i marr sebepat, i marr mjetat, e bën planin, e ndrej terrenin, i lë shoktë vetë të ndjajësh. Por me hi me bon një vjevje, me a ja hangër dikujt hakin, kitë kjo do dirës, kitë kjo do, apo trimni, por nuk është gucim, nuk është gucim me a ja mor dikujt hakin, edhe pse kjo nuk bëhot let, kjo bëhot fështir, mu mobilizu njërzit, sigur që mobilizohen njërz e pa dignitet shëm, e pa moral shëm, e të cilat nuk i kanë frik Zotit Gjellë Gjellë u dhe kjo do mobilizim dhe kjo do ga dishmëri pra mund mbledh me bo plan për përshembl me vjedh dikan por në shëriat kësoj nuk i thëjnë gudzim kësoj nuk i thëjnë gudzim kësoj i thëjnë pa pa frik për Zotit këti i ka mungu frika prej Allahut andaj e ka bo këtë vepër këti i ka mungu një huria se qëfar lejot e qëfar nuk lejot andaj e ka bo këtë vepër Andaj, fjë dhe mishë duhet ta Ta kemi parasysh se Qëfar është guzimi në Në shëriati në Zotë i Gjelle Gjelle Luhu Andaj ka dhe në djetarët Në gjuhen e Kur'anit Dhe në gjuhen e sunetit pengamberi së sellem Që është përdor Fjalla guzim i ka dy shtila Ajo është me vrapu Dhe me dalj të qka për para Pra kur njeri vrapon Dhe i del Sende me për para Këso i thoj në guzim e qëfar është përqëllim, konkretisht, për qëfar me vrapu, dhe për qëfar me dalë për para, djetarë kanë dhënë, këta duhet pastaj me eba të fësir, qështë e kanë përdor djetarët. Kanë dhënë, djetarë, guzimi në islam do me dhënë, që ndrushmëria e zemrës, gjatë gjërave të cilat e dridhi njëriun, dhe stabiliteti i, zemrës gjatë gjërave të frikshme. Kjo është gudzim. Pra, në gjuën arabet, kuranit dhe të pengamerit që dhe qëllim, gjuhësisht kuptohet me dalj për para dhe me vrapu, me eqë. Me eqë për para, me, me drejtim jo prapa. Por qëfar është përqëllim? Cila rrug, kanë thonë djetat, stabiliteti, që ndrushmëria e zemrës karëshu dë ka rëshë dë krizave. Krizë e parë, diçkat qëka të dridhë. Dhe krizë e dytë, diçkat qëka të frikson. Kjo është për qëllim, guzimin për të cilën neve përdojmë po fol me folë, me lejnë e zotë i gjellële, gjellële, luhu. Andaj të ndërrua është dhe më të li. Tani, i uafrum, qka e kemi për qëllim? Me vrapu dhe me dalë për para. Për qëfarë? Për dy qështje. Kur dridhë dhe qka, me pas dhe kërë është diqka e cila kryon tut, trembje, frik, me luftu këtë frik. Andaj, paket moral, paket vërtit, paket gudzim njëri ju së mundet me mojt imonin e tina. Njërzit e pa gudzimshëm, njërzit e pa furnizum me gudzimshmëri, me përgadit jet stabilitetit zemrës të të tëre, s'ka në mundësime më mojt imonin nga se imani sulmohet në gjitha onët imani sulmohet të gjitha onë prej për jasht edhe prej brenda madje prej brenda sulmohet prej ma shumë sulmuzve që shka dhombe nga meri ale i saratu dhe selam je gjiri sheitanu min i bni edem me gjërademi sheitani qarkullon të viri ademit ka qarkullon gjoki ka qarkullon gjoki A shiko një riu, kur duhet me intervenu diçka në trupin e ti për me e bo një lojë ndërhyrje mjekësore, një ndërhyrje të doktori, pra e të rendë, merë diagnozë, merë udhëzim për qfarë për një të shpumar dvogëll. Abo, për një të shpumar dvogëll duhet një proces pak ma, pak ma i gjanë. Nëse duhet me bo operacion, shumë e shumë procese, abo, mleven mjek e konsultohen e pyshin e bojnë diagnoza e morin kontrolet shumta në fund me, me dal me përfundim duhet me operu mirë sheitanit as një prikterës i duhet qarkullon këtë që të sharkullime do me qarkullu mjeku thapin nga miri sallallahu a.sallem a i qarkullon qa do me dhon qarkullon ka të sharkullon damart qa ne qarkullon shejtani qane që argullon shëjtani ajë vjen ty me sende që ka ndërhim njëtën tante të fol në mën tante të fol në gjuhën tante të fol me zanin tante të fol me zanin tante të i thu po fol i one po ka fol ajë sa aj e ka ku dretin me fol në zanin tante a bo a e ka ku dretin me fol në zanin tante a ndoj kjo është sul kjo është hughjum piti hughjum i dytë është nefësi jotë është egoja jote është vetëja jote, kur ti do më rujtë vetër, do më rujtë interesin, do më rujtë ata e cilat ka dëbaje me tyje, kjo është culmë. Shpeshar njeri ju kur thot, a ta baj, a më së ta baj, ma mirë s'pe baj, pse? Se du të më rujtë vetër, andaj duhet guzim. Imani pa guzim, nuk qëndronë. Andaj dhe për nga meri, sallallahu alaihi sallam, në hadith, Allahumme, inni es eluke shëgjeate, valjekim më jep guzim jo buda dhe lëk jo qmenduri jo veprim i padishëm jo veprim i palejum po guzim në veprat të cilat i donë zotë i onë të bareke u e të ala u e li ekin dhe më jep bindje dhe më jep bindje andaj thandjetarët se guzimi është një vlerë shumë e madhe me të cilën ka ardhë shëryat i Zotit që e llejallu dhe fai Allahu te bareke we teala gjithashtu në dallimet në mes guximit dhe në diçka e tjera e cila mund të përzi me guximin, cila është është fuqia fizike shpesh atë njerëzit fuqinë fizike e titullojnë me guxim, por fuqia fizike nuk është guxim muskulatura fuqia trupore Fuqia e cila këtë boje jo me shpirtin dhe jo me zemrën nuk është guzim nuk është guzim Madi Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an i ka qortu njërës me trupat fort i ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam i dhara ejte hum tu agjibu ke agjësaduhum i ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam Zotë i jonë Gjelle Gjelaluhu në Kur'an në surën e l-Munafikun qëfar i ka thonë? ka thënë Tio Muhammed a.s. kur ishem unafikat të polqenë trupa ato qëfar trupa kanë ty thu qëfar trupa pas kanë andaj një dit për ditve duke dosh zote ju në gjellë gjellë lu me ja ubo dalimin sahabeve dhe shogët dhe nga meri dhe muslimanën për gjithsi për gjithsi se jo jo fuqia fizike është ajot se cila kërkohet qëfar boni një ditë për e ditëve ishte Abdullah ibn i Mesudi radhijallahu anë në mesin e sahabëve dhe unë gjitë me një dru, por një veprim të saktum dhe sahabët e pengamberi së selim disa për e tëre qeshen qeshen me qëfar qeshen? qeshen me kam të ti, i kishte kam të holo kam në guptimin truporet likështa atërë i tha pengamberit atërë Për nga më verë i zezellem Tha po qëshni Ju po qëshni me kam të ibnim e shudit Ju po qëshni me kam të ibnim e shudit Së është i ho, i zaift Por tha ata pëshojnë shumë të zotë i unë gjele gjelalu Tha këto kam Pëshojnë shumë të allohu gjele gjelalu Se këj zemërn e ka Qa se kas e bu gjehli me trupin e fort As duke ka U me jem nukhalef me trupin e fort Nuk e kanë ata i dhujtarët me trupat fort Nuk e kanë munafikat me trupat fort Por e ka Abdullah Ibni Mesudi radhijallahu anë Shoki për nga meri tonë Ata i të ndëruar gjëmatli Gudzimi Nuk është fuqi trupore Por është fuqi fizike Por është fuqi e zemrës E kunder të e fizikut Argument, argument e qumta Kjo që ka e përmendëm Tjetra, kanë dhe në djetarët E masmi Me fuqin e Ebu Bekrit dhe Omerit Me fuqin e Ebu Bekrit dhe Omerit Omerit me trup o mëj forë se Ebu Bekrit Me trup Omerit me khattavi Nëse në mundëson Zoti Gjellë Gjellë Me forë në të ardhëmën Por historinë e këti njëriut Do të a shofë me se ka shenë shumë i pashëm me trup I forët me trup Deri se ka anë transmitime Se kur ka hipë në kali Gati, kan, i kanë, ti kanë mëri për toke për e fëqijës për e madhështijës e trupit e kështëmerat kër e ka godit dikan e ka dritë trupin e tina kër i ka fol dikujna ka pas fëqijë të buporet madhe përse e bubekri nga ana tjetër ka qenë mëjliksh në trup ka qenë mëjliksh në trup një ditë për e ditëve pe nga meri jo në sallallahu a.s. e tha një hadith e tha një fjalë ja umësoj një edep sahabëve të ti alai salatu e salam qëfar ju tha tha ajo njërëz tha ajo petku e cila e kalën vijë në zogut të kampës është joj lejuar në islam që të zgatët petku është në zjarë ojo pjesë e bubekri i kshiri petka të ti dhe e pase kanë zripë të poshtë i popë pantolot e ti, pantolot e ti dhe i pas e pas kanë zripë të poshtë dërsa pengamberi sesem përdojtë jo, zban me zripë për te i zogut atar u mërzit e bubekri radiallahu anë dhe tha, ja rasur Allah shiko mu e pëmbim pëmbim pantolot i kam për te i zogut atar pengamberi sesem dhe jo ja bubekri jo qashtu tha ti nuk i mban me mendje madhësi une e kam për qëllim ajo e cila është e njërë të Arabët kër e shlenë petëkun është me me një madhësi nga se Arabët kër ka ndash me tregu se ajo krijetar e ka shlu petëkun me shku zhag e ka shlu petëkun me shku zhag sigur shumë sot kër do me ka dhu së krijetar gjash kera i sirën rrëthe për qarë apo a jas dërën se qelë kretja qelin hazër ati thuti së është do një apo i pa prakshën A i ka me himë vërë një ditë, ka me e pasë sa është ora, përse sot që shtu e kalzojnë, apo a i vetë me qëndorën, himë rejna se shefë kërkush, këndë se është dyqka i, i paprekshëm. Arabët kur kanë dashë me tregu se janë të mëdhej janë prisa janë u dhecë, e kanë shlu petkun, e kanë shlu petkun dhe dy, tre shërptor i kanë shku rrët dhe për qarkë dhe i kanë, e kanë parfimos që mështë të vjene dhe ligë Apo, sikur që sot ja ndrojnë vazhdimish kostumin, ndrojnë se tuk aboki pak, Apo, me pluhën, marë tjetërin, a tjetërin thot, duhet me ndru kravatat për ditëse, Apo, prej me ndje malësit, s'ka e kam dajzot i gjellegjellalu, Pej nga mberi se se më tha, o, oh, ju shokte mi, mos u banin si ata, zban me pas me ndje malësit, e bubek li e kshiri pantolët e ti kanë shku të poshtë, tha jo e bubekë, nga se shëriati vjen me urci, pse, pse pe banë, Sa joja Bubekër, ti nuk e shlond për mendjemalli. Andaj thon shumica e drejtarëve, sa i cili e ka Petkun, në, në zogun e këmbës, jo me mendjemalli nuk përfshihet në hadithin e gërcënimit. Nuk përfshihet në hadithin e gërcënimit, dhe na e dim se shumë njerëz do është në mesin tonë një orë se na nuk i shlond të poshtë për mendjemalli. Nuk i shlond për mendjemalli. Asnjëherë më me thon dikujt pse ke shlu, nuk shlond, nuk i thot për mendjemalli. Andaj, Ebu Bekri Pse i bin të pantolona Nga se ishte i zaift Ishte i zaift Dhe Zaif loku i ti Fizik Nuk ishte Që të cilësohet me Ma pak zemër se Omeri Argument, kur ndroj jetë Për nga mberi jonë sallallahu alaihu sallam Omer bin Khattabi E shlunë kamt Kamt e forta Po tash e shlunë se kontë nuk ima komba, po ima zemra. Durët nuk ima dora, dora s'ka fuqi, trupi s'ka fuqi, qka e ma? Qka e ma? Realisht. E mban, zemra. A në e ka njerëzim e trupat mdoj, por kur friksojnë, bin, e të rrë dhu, gjithë kipur iman, s'ka zemr, nuk ka guzim shmëri. Kur vdish për nga mirë, në nësallallahu a.sallem, amër me khattabi, ra për toke ushlu në dy gjoj dhe këtë kjo fuqira në tokë ndërsa Ebu Bekër e Sidiku këti i cili i binin pantolonët nga zajflëku i cili i tha për nga mberi sëllim se zemën e kije të pastër me ndje madhësi nuk kije qka tha Ebu Bekri radhiallahu anë tha o merë shujti shujtë se si du dit me folë ka vdek për nga mberi sëllim kush e ka dhuru Muhammedin ka ndru jetë E ku shë e adhuron alloh, alloh nuk nëndron njëtë kur nga se haj është i pa filim dhe i pa mbarim. Më rëndësi, këto fuqia fizike nuk ishte e lefdrushme nga se e shloj takati dhe shumë presa adhur e shloj takati, por se e bubekër e sidiku nuk ishte prej atë në. A da e të ndëruar gjë më të li. Nuk është për qëllim me guzim fuqia tropore. Nuk është për qëllim me guzim me bo veprat liga. Nuk është p njeri ju me u përzinë gjdo punë dhe me e përlif tyrën e ti dignitetin e ti, bardhësin e ti jo, por me guzhim është për qëllim qëfar stabiliteti i zemrës gjatë gjërave që dridhin dhe gjërave të frikshme pengamere jo në rejë salatëve seram kure përshkrujti gjenetin e Zoti Gjelle Gjelalu e gjeneti Zoti Gjelle Gjelalu ashtë të poshtë ashtë përpjet është përpjetë O është për pjetë, gjenetje e ka që ati arshin e Zotit, fronin e a Allah u gjithë e ka që ati, më da është mas lartë ti, derisa astronomët, apo aritmetikët, ata të cilët mirën me, me shtudimin e, e lëvizjeve të orbitave dhe trupave që jelorë, ata nuk njohim, nuk, nuk din se si me dhe përtu, për tej orbitet të nëndë të cina ata e qurinë. Por se Zotë i unë Gjellë Gjellalu ka në ka ka dhu në Kur'an për të iksajna. Për të iksajna, ekshtu më da. Përsa ata nuk njofin. Gjenneti është për pjetë. Dhe dhjetë se për me eqë për pjetë duhet gudzim. Dhe për me eqë diqka e cila është molartë duhet gudzim. Tha pe Inga Mberi Alehi Salatu Ves Salam. El Gjennetu, Gjenneti, hufet bil mekarih. Gjenneti të ndëruar sahabe, ju thapi nga mirë i sëllem E në tha edhe neve muslimanve E që vjen pak të guzimi Tha oju musliman Gjenneti është i rëthuar me qka Me gjërat të frikshme Me gjërat të cilat s'jan t'kanqme Apo jan t'frikshme Wa hufët i naru bi shahavat Thapi nga mirë i sëllem Nërsa zjari është i rëthuar me qka Mabshë. Mabshë. Nga sa është, është të poshtë. Andaj, duhet guxojm për me shkuar te la. Përpjet. Duhet guxojm për me punu për xhenet. Ndërsa për me shkuar në xhenem, nuk duhet kurrë, vetëm u zhlu. Vetëm u zhlu dhe shkon në xhenem. Allë për me shkuar në xhenem do të më mbledh. Do të më përmbaj. Do të më frenuë. Do të më ndal epshet, do të më ndal joshët e kësaj bote. Do të më ndal në atësi dhe të qefët e kësa i bote dërsa për me shku në gjenem nuk duhet me pas frenim vësh lojsh shku në gjenem s'ki ku me shku e andaj dha Allahu gjellë gjellë në surën në furkan në ajetin e fundit zotë i unë gjellë gjellë në tha kull maja bë u bikum rabbi lawla dua u kum fa kadë keffartum fa kadë keffartum va sa u fejeku në lizama Tha Zotë i unë Gjelle Gjellalu jeti Në jetin e fundit të surës e lë furkan Tha Allahu Gjelle Gjellalu hu, Nuk ju mërë parasysh Mos më kanë Duhaja juve Va ka dyke fërtum E shumica pre juve E keni shlu vetër E keni shlu vetër Qa dhe më danë e keni shlu? Sjeni mleve E qysh mleve të njeri ju e lu të Zotë i në vetë Mos më shlua banëm guzim shumë, frenëm, banëm përmbajt shumë, më banëm besnik, më forcozëmën që gjullutëte për nga mbërja lejë i sëratu e selam, pas të i tha Allahu gjelluara, fësëufe je kunu li zeme. Kushe shlonë vetën, gjenemin e ka, do mësë dëshmërish, shki kumera, përresën gjenem, nëse e shlonë vetë vetën. Andaj tha sallallahu aleyhi sallam, a i cili e sinon gjennetin, le ta dije së është Me kriza Me gjerat të frekshme Me gjerat të cilat nuk shkojnë përstatime Me nefsin Andaj duhet gugjim Andaj venga meri unë sallallahu aleyhi sallem E ka pru gugjimin pjes Për bërse të Te i kalimi të ures e siratit E nuk ka mund qipa gugjim Nuk ka mund qipa trimni E trimnia Trimnia është dilloje Trimnia është dilloje trimni e cila nuk thejet me dobi dhe trimni e cila kthejet me dobi aje e cila është me dobi i quët guzim aje e cila kthejet pa dobi qëfar i thojnë? qëfar i thojnë? rëzik shmëri kër njeri ju hinë guzim hindi qka e cila e trishton hindi qka e cila rëzikon por kthejet me dobi me dobit kësaj botë, dobi, botës tjetër kësa i thërin guzim nëse rëzikon në gjuna haram Korruptim, këso i thënë, e ka rëzikuë vetë vetë, e ka rëzikuë vetë vetë. A dojtë ndërruol, gjëma të li, njëri ju pa guzim, s'ka mundësime mbajt imanin e tina. Njëri ju pa guzim, s'ka mundësime mbajt imanin e tina. Dërsa djetarët thanë, shejtani gjithmonë kër i sulmonë njërzit, me çka i sulmonë? Me gjërat të frikshme. Në surën Eli Imran, zoti jonë të mare kevot e ala, në tregonë se shejtani Forësën e ti kë e ka Në friksim Me tishti tutat Ka thënë Allahu gjellë gjelalu hu Inna madhalikumu shqeitanu Ju khawifu eulia e hu Felate khafuhum Wa khafuni In këntu mu'minin Thëtë zote i hon gjellë gjelalu hu Ki o shqeitanu Qëfar është puna e ti Ju khawifu eulia e ah. hu mundohet me i tut miqë të Zotit besimtart mundohet me i tut qësht i tut me miliona vezvese mos se mos se mos se dhe këto mos se ti e di unë dhe ti se qka thotaj mos se mos se dhe dhe vjen ajti me supozime dhe me plane dhe me hartime që diqme tha dho u gjelluara fele të khafuhum mos ju tutni mos ju tutni vezveseve të sheitanit kjo është vezvese vez cytje më jekime pa shpeshej raste se s'ka ndodhë qashtu qishtë t'ka përshkuj të sheitanit t'ka tut t'ka shtytë trembjen por s'ka dalë qashtu ata njeri nuk duhet me, me i pas frigëm cytjes e sheitanit e qysh me hek trembjen qysh me hek qyqarlëkin qysh, qysh me hek mos guzimin tha allohu gjele gjeleluhu fe kha funi shumë e letë është shumë e letë për më smjutut shëjtanit veç këthe e ka qëtë rahan fe kha funi mu e të të muni shikosa e letë me një fjale ka shëru zotë i honë gjellë gjellë lu e zonë e libri në zotë i gjellë gjellë lu e zonë e hadithën e për nga mberi zezellem i shifë një lachët me të mdoja i shifë një lachët mdoja por se njerëzit nuk i konsumojnë njerëzit nuk i konsumojnë tha Mos ju tutëni, tutë muni muhe. Pra më bështetën Allahu, më bështetën e Zotë i Jotë, tutë ju Zotë i Tanë, ki dronë Zotë i Tanë, s'ka mundësia i me të afruhe, s'ka mundësia i me, me të bacitje. Andaj kër një riu i më bështetët Allahu gjele gjele luhu, dhe edhin se Zotë i vetë të vare ke vëtëara i ndihmonë, dhe edhin se Zotë i vetë gjele gjele luhu i ndihmonë, veç për të mirë, s'ka mundësia i me pasë frikë, dhe suksesi i kësaj bote, edhe i botës tjetër, është i paparamendum, pa guxim. Keni pas një njerëj, tregtar, ka pas sukses pa, pa guxim? Ha? Ka një tregtar, është bërë tregtar pa guxim, s'pin investoi se hupi. Po gjithmonë i hop ti me vet. S'pin shti se si dihet çka dën, po çashtoj kimë me vet sahat. Ku sfiton, ai çeli rrezikon. Është i guxim, çfarë thot. Jo, i fus, i marr kaç, mbështetet në Allah dhe dhe e cë përbara dhe kejtë njerëzit kështu janë ka mundësit i kushtë mu shkollu pa guzim apo thotë jo se si dijet apo jo du të me pas guzim suksesik sa i bote është shartë i kushtëzum me me guzim dhe i botës tjetër s'ka mundësit njeri ju me rujt dignitetin e vet shëndetin e islamit vet shëndetin e imanit vet pa guzim nuk ka mundësit me pas iman pa guzim Ate ka zote jo në gjellegjelalu hu Kër i përmendi për nga mbarët I përmendi për nga mbarët I qilsoj me një qilësi Pasaj për këtëre për nga mbarëve I daloj matë mirë për tëre Dhe kër i daloj Ja u përmeni guzimin Shiko? Tha Allahu gjellegjelalu hu Allahu ja'lemu hajthu Jej'alurisa ja dhe te Allahu e di Ku ja jep për nga mbarim Kanë e banë Allah i për nga mbarëtis e di që ato që i ka po, i ka zjedhaj që le është qirëcija e pengamberve laje ka afu në lovë me të leim nuk ja kanë tutën ati shka qërton që ka thot mos pengamberi kur nuk e kshirta që ka thot mos se për ndryshë sënë e thot që asa i ka thonë zoti nëse zoti thot thuja a i thot mos se të bojnë a kështu kur e thot ki kur ka me thonë kur sënë e thot tha allohu gjelluala pengambert, korë nuk të utën. Kanë gudzim, ju thonë poplit, miliarda poplëve, së është ashtu, gabim o kjo, që shtu duhet, pse do gudzim? Pas taj nga kitë këto pengambert, zotë i onë gjellë gjelalu u tha, janë pesë prej tëre, shumë në gudzim shumë, dhe ata janë olul azmë, azmë, qka do me thanë, gudzim. Pse gudzim? Ibrahimi, a nuk ishtë i gudzim shumë? Ajsa, a nuk ishi guximshëm? Ali salatu wassalam, Nuh, a nuk ishi guximshëm? Musa, a nuk ishi guximshëm? Muhammed ali salatu wassalam, a nuk ishi guximshëm? Etash, pastë me e paramenduti skenën çyçoi guximshëm. Çi ta, ta dish pse Allau i ka thënë ulul azm? Këjo i dallu, këta pejgamber stutën, po këjo i dallu, çdo pes janë dallu, çyç që janë dallu. Etash, tash e marr vesh çyç është dallu. Nuhë jale i salatu e seran, me këtë banorët e tokës, kërë kërëshi atinve. Sot ti me thonë me dhe dhejta, apo ju thukë qëtë në dhejtëve, gabime kini. Ata janë pushtetarë, i kanë tenderat, i kanë rogat, i kanë këta këta. Apo ju thukë gabime kini. Thotë, mo, këshirë dikon, apo, te i kallo. Jo dhejtë, jo në qinë, jo në mi. Kërëjtë banorët e tokës i ka posë kërëshi. Dhe Allahu جل جل قالون ثويو. Thuiu kështu dhe thuiu kështu. Ran 950 vjet se kanë ardhur ju thon. 950 vjet nuk e kanë ardhur ju thon. Çi shto, çi shto, çi shto duhet. Ka lënë ujin Qshera Ibrahimin alayhisalatu wassalam me komplet shtete të mboja, apo Irakin, Palestinën, Egjiptin, plot këto shtete kret adoronin i dhuj dhe ky vet ky vet dhe allah u gelejë ta thujë thujës e gabim e keni këtej çish më u dha pikam i anis kujt mi anis thapo ja nisi pitë ballavat ja nisi pitë ballavat ballavat e dashit vazhdoj më folë këtu nxjerrri prej shtëpie dhe e nxjerrri tha het u gjurrni melia del prej shtëpis teme e porzoni apo Sot me përzanë, gjithmoni përzanë të jagabim Por me pasko nga koti Ibrahimit Ka ishmi kon Kure ka nxer Ibrahimit prej shpies vet Na ka ishmi kon Ka Ibrahimit A ka ajsh ka e përzun Ibrahimit Kur dul prej shpies babes vet Shka ndodhi me ta Allah i tha të ka përzanë aj Ta shkena me qute nja edhe mëj fort Dushme jathon që ati Kujna mbretit Babam ka përzanë Mbretit shka të banë Baba ka pak rahmet Idhimi është pak, edhe kërri e gabim. A ndoj i tha, o gjalli e më shuji. Dhe ta shë jote mbreti kime shku. E keme shku në këtë qytetë kimi u thonë jo. Dhe keme shku në këtë qytetë dhe keme jauthi idhuit. Idhuit. Kemi jauthi krejt. Dhe a ishte i ri. Allah u gjelluala e forcoj. E ata e ka dhe një zërë dë madhë. Një mujtë ditë kanë më ledhë drumë për me ka dhë. Njëri ka dhëtë me ma pakë po më lefin e kishin shumë të madhë. Njëri, njëri nuk kalët me një mujë zjarën, kalët me shumë pak, apo shpija kalët me ma pak, për ata mbledhën e mbledhën e mbledhën, mbledhën, pse? Se që ashtu do ishin me shpraz më lefin. E tani ti paramendoje vetë vetën pozit i prajimit, me të him katapult, me guri, me të hedhën zjarën. A do guzim, a jo? A do guzim, do guzim. Shikom musen a lehi salatu e selam, me firaunin, Me fir'aunin. Allahu gjelëllu ja ka qujtë epitetin më të egrë. Fir'aun, me ndje madhë. Me ushtri, ka thonë Ibni Abbas i Gjalli Aqës Pengamberit, Alei Saratu e Selam, Fir'auni kër e ka lëviz gishtin, ka lëviz ushtria. Veshë shto e ka qu gishtin, ato e kanë kuptu që apodokit. Ka lëviz ushtria. Allahu musën e ka qujtë që të qiki. Ka thonë thuj, thuj që ka bimë e ki. Ka thonë në të vasë. Qështu i ka dhe minja dhe, unë e të vrasë Se unë e kun vra plotër të tistë bajmallë Mu s'alese më tha, mu më ka qua Allahi Tikshire punën tone, të tëne, unë në tejmë, si të mund është vritëm Njëjtë edhe Muhammedin a.s. E, e tani, pse Allah u thaj ullul azmi minë rusull Këta janë ullul azmi, pse, se karshin kanë posë shumë Sot ti delitansën i thumë, mo Po me thëmë, dikujtë në lajtë thujë me thot t'i gruj, dikush gruj e zvacin i dhote, ma, no, ma no, zë gabima, po me thot t'i thuj pështetarit, e thuj krejtarit, e thuj manalt, zotin arrujt. Në lëviz, jo zemra, edhe shpirët edhe krejt. Andaj, guzim shmëria, tha për ingamberi, ale i salatu dhe seram, është pjesë përbërse e cile e mban, imanin. Nga se kjoja u kam bajt imanin, krejt për ingamberve dhe krejt muslimanve të cilat kam narë ndjekë Të për nga mërëve. Në ljusë më zotin tonë Gjelle Gjelalu hu që Allahu të barek e vëtëala të i furnizon zemra tona me guzim. Në i dhuronë Allahu Gjelle Gjelalu që ndrushmërit e zemrave në na... نريز الله كنا زوتي طون جل جلاله الوسمي الله تبارك وتعالى كالله جل جلاله نعندرشن مجيطان مقرآن تعندرشن شپيرتت طون مإمان الوسمي الله تبارك وتعالى كالله جل جلاله نعرون إمان تون ويبط تمير الله تبان قبول ويبط تلقى الله تنعيش ليين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم والحمد لله